kama unajua negative ya picha basi wewe hapa ni ujumbe wako kama unataka kujua semu utakayokaa siku ukizeeka, kama unataka kujua uzee wako utakuwaje. jambo la kwanza kama unataka kujua utakapokaa kesho ukizeeka, angalia semu uliposimama leo jambo la pili angalia hayo maisha uliyoyang'anania ambayo hautaki kuyaacha jambo la tatu ziangalia hizo tabia ulizozikumbatia leo ambazo hautaki kuziacha na hiyo ndio negative ya picha yako ya kesho jambo la nne Wakati unaofanya leo ndio utakaoamua kesho uwe mshua au uwe mzee walawama. Na jambo la tano linasema, kama auvifanyie vitu ambavyo unatamani kuvifanya na maisha yako leo, kesho katika uzee wako utatumia maisha yako kuvijutia hizo vitu ambavyo hautavifanya leo. Na jambo la nyongeza linasema, kesho inaandaliwa leo.